...katter och massa jobbiga barndomsminnen. Hej och välkomna tillbaka till Crades podcast. Jag heter Niklas Sintorn och det är jag som är en host- för dagen, kvällen, morgonen, whatever. Med mig har jag Joel Persson. Känner du, Joel? Hej, hej! Hur är det läget? Jo, ja, det är lugnt. Uh, lite slut i kroppen, precis tränat. Ja, jag tränade i morse, så jag är inte slut längre. <laughs> uh, utöver, Joel, så har vi vår andra gäst någonsin. och det är ingen mindre än Anders, en helt vanlig kille, brunlöv. Tjena Anders. <laughs> tjena, tjena, tjena. Jag har alltid dig? anledning att skratta det första jag gör när jag i en podcast. Det är ja, men... någon, någonting som någon har tagit med sig så här. att Anders, <laughs> brunlöv. Det är ett avslappnat sätt att inleda. Men äh, ja, hej! Hej Anders. Hey, Anders, du har ett mysigt skratt Så du får jättegärna börja med ett skratt Okej, okay, ja, det, det, det är ju bra mm. Jag tror mm. att de allra flesta som lyssnar eh, På den här podcasten Vet vem Anders Brunlöf är Men om det skulle vara så att det är någon som inte vet Så kan inte du presentera dig själv lite igen Anders Du, du börjar ju bra där Med en helt vanlig kille mm -hmm. <laughs> Nej eh, Anders Brunlöf heter jag eh, Snart 30 år Ovanligt jävla lång <laughs> för Men det är detta inte lika långt som Henke. Nej, jag är inte det. Nej. Så det är okej. Okay. Ovanligt jävla lång fast inte lika lång som Henke får jag börja med. Ja. Um, för detta, Seminorldlänning, nu mera Semivästkustare, <laughs> uh, har, väl, har väl sysslat med någon typ av spelrapportering om man nu kan kalla det där sen 2008-2009 där någonstans. Och har väl gjort en hel del podcasts i mina dagar. Ja, värt att nämna är ju väl Retroresan, som är den första spelpodcast spelpodcasten jag lyssnade på i alla fall. Okej, okay, ja. Mm -hmm. Och jag vet inte, Joel har lyssnat lite grann också, tror jag. Jag har lyssnat en del på Retroresan. Men jag började lyssna på Samsung innan Retroresan i Savepunkt. Ja, det, det, var, det var ju min podcastdebut i Säkring. Yeah. Det var ju där vi träffade varandra. Just det, jag har inte hört den där. Går det att gå tillbaka och lyssna på dem? Ja, de ligger någonstans på archive.org och, mm. och skvalpar. Men eh, som skrev ju ett inlägg tror jag det var till skitsnacksbloggen på svampriket.se där han listade typ allt han har gjort. Det Aha. var en lång lista. Han har gjort mycket konstiga saker. Ja, hatradion och sånt där va fan. <laughs> Men du har ju också gjort en del konstiga saker. Du gör ju en del konstiga saker nu. Nu hittar man ju dig på, på Svampriket. Yes, det stämmer. Mm -hmm. Och där har du ju inte gjort så mycket spelrelaterat det senaste året. Nej, det, det, det stämmer. Jag har ju under ett år, alldeles alldeles strax, inte spelat tv-spel eller digitala spel överhuvudtaget. Precis, och det är det som är då vårt Tema för det här avsnittet och därför vi har eh, bjudit in dig Och du har varit så snäll och tacka jag. Temat är så alltså att inte spela Kanske är ett väldigt konstigt tema för en spelpodcast men, eh, ja, Eller för en redaktör på en spelsajt Ja, ännu konstigare oh. eh, Vi kommer in på det eh, senare Vi eh, tänkte vi skulle plocka din hjärna eh, lite eh, hur, hur fan du tänkte där med det här riktigt. <laughs> men eh, innan dess så tänkte vi, så kan ju jag och Joel i alla fall gå igenom vad vi har spelat, för Anders, du har inte spelat så mycket. Nej, men jag kan gå igenom vad jag inte har spelat då. Ja, vad har du det... inte spelat? Vad har du missat den senaste veckan? <laughs> ja, det är väl framförallt ett spel med tre, eh, tre bokstäver som, ja, som alla fortfarande pratar. omkring. Vi vet, när jag kommer tillbaka eh, i natt för er som lyssnar på det här på måndagen. Eh, Alltså, ingen kommer ju vilja lyssna på vad jag har att säga För att allting är redan sagt om det där jävla GTA Ja, så är det, ja, det sen på bollen. Ja. Men jag spelar inte heller GTA så att, just nu i alla fall Okej okay. Men jag spelar GTA Jag har spelat jättemycket GTA För jag har eh, tvingats recensera GTA Tvingats recensera dig. Ja, alltså Det är väl ett spel som man hellre spelar Utan att behöva recensera Det känner jag Ja, det kan ni i precis stämma. <laughs> Lite därför jag kan... inte ville recensera det heller. Ja. Vad har du för relation till serien tidigare, Niklas? Jo, alltså jag, jag minns ju mycket väl. När första GTA släpptes jag spelade det på, på PC det var ju revolutionerande. liksom. Och sen var det ju lika revolutionerande när Trian kom till, till Playstation. Då spelade jag det hemma hos, hos Henke Hägg. Min, vill jag minnas. Så okay. vi har ju spelat... Eh, Ja, spelat och haft jävligt kul med alla spelen förutom egentligen fyran som jag bara har äh, spelat lite grann men är inte så här som, som jag vet att du är Anders och som Peter på, här på grade också är, äh, ja, men, ganska mycket fanboy som man säger så <laughs> ja jag är ju fanboy fast, ja Ordet fanboy är ju tätt besläktat med någon som är jävligt envis. Jo, det är sant. Det har ju en väldigt dålig, väldigt dålig klang. Ja, för jag har ju gillat serien och allting Rockstar har gjort med GTA-serien. Ja, egentligen sen GTA 3 var det ju på riktigt. Ja, Men GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4 och nu GTA 5 antar jag, jag kommer gilla. Ja kan jag säga så här att om du har gillat tidigare GTA-spel så kommer du inte bli besviken. Och jag antar nej. att du har läst lite recensioner och lite intryck och sånt där. Det har hänt, ja. ja. Det är väl liksom inga konstigheter. Det är ett nytt GTA. Det är mer av allt. Jag menar, 300%, Nej, 200 procent fler huvudkaraktärer blir bli det, bli det va? Ar man, man, två, nej, jag vet inte. borde ju vara 300. Ja, två extra, tre karaktärer. Och. Ja, men, det enda, eller det enda som, men det största som skiljer egentligen är väl att den här gången så är det koncentrerat runt, runt heists. Och det är ju lite intressant, för det har vi nog inte gjort tidigare, att man har åkt till ett ställe... Case to joint så att säga, välja ut sitt crew och sedan genomför själva stöten och sen ska göra bytet och så här. Hur långt spelar du GTA 4? Eh, nej Inte så långt som sagt, men det är möjligt eh. att man gör det där också. Ja, det är det är ett uppdrag där man rådnar en bank. Okay. Eh, som många ser som det bästa uppdraget i GTA-serien fram till den punkten då. Ja, ah, och då är man eh, inte så att, att så att de kanske körde vidare på det konceptet då. Nej, och man ska faktiskt komma ihåg att det finns två andra karaktärer som är spelbara i GTA 4 också, i, i episoderna. Ja, det gjorde klart. Och som liksom korsar varandras vägar, va? Så att det, det känns som en vidareutveckling av den mm. eh, idén. Ja, för egentligen så är inte GTA 5 något revolutionerande. Det är ju ingenting egentligen direkt som man inte har gjort förr. Bara att nu gör de det mer större, längre och mer välpolerat mm. och det, det är väl egentligen det man vill ha i ett, i ett GTA ja, jo, jo, men så är det väl eh, samtidigt tyckte jag om GTA 4 väldigt mycket för att det, brö, liksom, det bröt ifrån San Andreas mm, det gjorde. San Andreas, San Andreas var ju, är ju min favorit ja, det är ett överflöd av idioti det är väl där GTA som står som närmast eh, Saint Rose serien också. <laughs> Ja men, ja, men det är massvis med, med dumma grejer sådär. Så, så jag gillade ju att man gick mer på storyfokus och karaktärsfokus i GTA 4. Men, men vi får se vad jag tycker om GTA 5. Jag gillar ju karaktärerna i GTA 5. Det känns som att det är mycket fokus på dem. Mm. Framförallt har jag blivit lite kär i, i Michael. Som väl ändå får kännas lite som huvudkaraktären. Mm. Den här ja, före detta... Bankronaren som nu lever ett pensionerat lyxliv och är jävligt deprimerad av att bara sitta i, sin, i, sin, i sitt stora hus och dricka whisky och titta på gången och ha en dysfunktionell familj mm. och en otrogen fru. Och han är, det är så mycket. Det är så mycket vardagsgrejer med honom liksom. Man går mm. till sin psykolog och han bråkar med sina barn och bråkar med sin fru och så där. Det, jag gillar det. Jag gillar spel som kommer nära, nära vardagen liksom. Det, jag, jag gillar ju också färdiga karaktärer mm. eh, i spel. Alltså inte karaktärer som, som är tysta. Och inte karaktärer som är liksom en, en ganska blek personlighet som du själv får fylla i färgerna. Jag vill ha färdiga karaktärer. Ja. Eh, när man pratar om karaktärer i GTA 5 så måste man väl även nämna Trevor. Ja. <laughs> För att... S, s, eh, jag tycker ändå att jag har sett Michael-karaktären förut, om en mer utvecklad så. Och jag tycker även när jag har sett, ja vad heter han då? Franklin. Franklin för. Mm. Men jag, alltså, Trevor är ju personifieringen av hur alla spelar GTA-spelen. Det vill säga som en psykopat. Ja, det skulle man kunna säga. Jag var ju lite, lite skeptisk i honom i början. Ja. Jag tyckte att spelet höll en ganska så här seriös och schysst ton när det bara var Franklin och Michael. Och liksom. så kom Trevor in och då blev det liksom lite, lite buskis av allting, kände jag. Men det, det, blir, det blir bättre. Han ja. blir djupare, han också liksom. Det är ju surrealistiskt att jag ska sitta och prata om det här spelet, i och med att jag inte ens liksom, rört en kontroll i närheten av det. Men jag har ju följt bevakningen ganska friskt och sett otaligt med recensioner och läst väldigt många texter. Eh, en av mina favoritspeltyckare, Adam Sessler, mm. eh, sa att Trevor var eh, GTA 5s, eller Rockstar, så rättare sagt: Gå ut i fängelse gratis kort. Och det tycker jag är en väldigt bra summering för att du har en karaktär som är liksom helt jävla vrickad psyko psykopat så att säga. Mm. Och, och det är liksom han som slänger upp raketkastaren när han står i kalsongerna. Yep. Det, det är ganska smart av Rockstar. Ja, måste jag precis. Säga. Och det är han som kan äh, dra de värsta äh, sex -skämten. och det är han som kan äh, liksom hålla på med droger helt öppet och, och vara bara dekadent för att han Ja, han är galen, liksom. det är det enda man behöver säga. Ja, men det är lugnt, han, uh, han är sån. Mm. Mm. Du, då är det, det okej. Okay, liksom. Och det är han som ska flyga planen. Ja, precis. <laughs> <laughs> han är väl någon gammal Air Force uh, pilot om jag inte har helt fel. Is it ja. safe? <laughs> <laughs> det är inte så mycket som är säkert överhuvudtaget när, när Trevor är i, på gång, kan man säga. Men jag måste bara fråga, jag som inte har följt eh, någonting särskilt överhuvudtaget utan det är, liksom, det är ett spel jag kommer att spela och jag kommer antagligen tycka det är jättekul. Men de, man spelar de här tre olika karaktärerna. Hur löser de det om när deras vägar korsas i spelet? I, eh, alltså när, du bar, när det är free roam, liksom när du bara kör runt i stan och är på väg till ett uppdrag eller så här, då, då kan du välja mellan dem fritt oftast. Okay. i uppdrag så är det inte så fritt som man skulle kunna tänka sig utan du får en uppmaning det blinkar ett porträtt, nu är det dags att byta till Michael, nu är det dags att byta till Trevor för att det här händer någonting ja, okay, okay. så det är inte, inte riktigt så öppet som man kanske skulle kunna tro från början men de har löst det snyggt tycker jag ändå, alltså. mm. det funkar mm. Och vissa mm -hmm. uppdrag är då specifika för vissa karaktärer. Och, och sen så är det många uppdrag där de, där de tre ses. Liksom, träffas på plats mm, okay, så att säga. Okay. Så det är GTA 5. Det är väl det största spelsläppet de senaste... Fem åren kan man väl lugnt konstatera. Baserat på intäkter så är det väl den, den största media-releasen någonsin? Ja, förstått det va? Ja, läste också någonstans. Alltså för för det, den titeln hade väl Call of Duty, ja, Modern Warfare, 45 eller vad fan ja, nu? Ja, Black Ops 2 tror förra året ja, så. Ja, de har ju slagit sitt eget rekord länge men nu gick Rockstar in och satte ner foten. Och slog deras rekord på kortare tid dessutom. Mm, och det var väl ja, ganska också. Ja. Det de, de säljer ju ganska bra fortfarande. Det är i för överallt. 800 miljoner dollar drog de in, eller sålde de för, på eh, ett dygn. Och sen svarar det ju en miljard eh, dygn två. Då. Mm. Det är ju ganska. ganska. <laughs> det finns stort. inget ganska med det här Niklas <laughs> <laughs> Det är ju helt absurt, verkligen. Ah, får vi se ah. om Call of Duty Ghosts lyckas bräcka det. Jag är tveksam. Om ni, om ni, om ni, får, om ni får fanboya lite, vilket. Vilken serie vill ni Ska liksom lyckas bättre oh. Oh. båda de här Båda de här serierna är liksom omtalade För att de tilltal igen och Sitter jag här och raper, därför jag gör sådana här konstpauser De tilltal jag ju Uh, de, de, de tilltalar ju en, en ganska järnbredd publik. De tilltalar ju unga, rätt så outbildade, dumma pojkar om man får liksom generalisera. Ja, det får man. Man får generalisera hur mycket man vill. Uh, och jag håller med. Jag uh, alltså, ser det som jag vill ska lyckas. Alltså sådär. Är ju, ja, men The Last läste Us, Om det hade fått en sån release så hade det ju varit själagrad Mm. Journey, men det går ju inte Det är ett indiespel liksom. mm. nu, nu frågar jag mellan GTA Och Jaha. Call of Duty Ja okej, okay. det är GTA Ja, Alla GTA, dagar. vilken dag som helst Ja, ja, ja visst alltså, annars, annars Men det, alltså, det kommer ett faktiskt... nytt GTA varje år då? Nej, nej, det vill jag nog inte ha Nej. Då blir det, nog... det, är, det är väl det att Om Call of Duty släppte ett spel Var femte år istället för ett spel varje år Så skulle det kanske också ha samma Genomslagskraft som GTA har nu Ja, det hade kanske ja. Ehh, Får vi se Battlefield nu, vad släpps Battlefield var, var tredje år Eller något sånt där Vad annat Och så har de ju kört sin <laughs> Vad heter det? Det andra skiten mm. Bad Company eller? Nej nej nej nej. Uh, Bad, Bad Company var ju Battlefield-serien. Mm. Det här andra som alla glömde bort. Det uh, är Heroes eller? Det är Free to Play menå. Nej nej nej nej. Det är alltså en, en vanlig kopia. Mellan DICE också gjorde Mel of Honor, Jag har ja, som EA mm. ja, det, ja. Ja. För man, Jag ser det som så i alla fall att EA släpper Battlefield varannat år och Mellan of Honor varannat år medan eh, Activision då släpper Call of Duty Black Ops, eller Treyarch utvecklade Call of Duty ena året och Infinity Ward eh, utvecklade Call of Duty andra året Ja, ah, just det, ja, mm. det har du nog rätt i jag, jag har inte tänkt på innan, men det, det stämmer ju precis här är analytiken. Vet du. Mm -hmm. ja, ja, ja. Jag är ju mer sugen på Battlefield 4 än på COD, COD Ghosts. Jag också, men jag har alltid varit en Battlefield-spelare. Ja, Jag är egentligen inte speciellt sugen på någon av dem. Nej, men... precis. Att de ska ju det. spelas och de ska ju tyckas om, och de ska ju inte tyckas om, utan de ska tyckas om. Mm -hmm. Ja, och recenseras och sådär. Så det är ju bara att secure upp så att säga. Mm. Mm. Yes. Ska vi lämna GTA kanske? Det kan vi ju göra. Jag kan ju nämna, bara i förbi för att jag har spelat Rayman Legends också. Det kom ju för ganska länge sedan nu, men det är först nu när jag har kommit hem från min semester som jag har haft tid att spela det. Det, är det jag är kan som... jag säga är ett av de första spelarna jag kommer spela i natt. Mm, det tycker jag att du gör alldeles rätt i. Kommer du ha någon att spela tillsammans med? Eh, möjligen. Mm. Fast inte på Wii U, så man får inte den här ultimata co op bridningen Nej, men, jag har inte heller Wii U. Alltså. Eller jag har ju Wii U, men jag har inte spelat på Wii U. Nej. Det kom på Playstation 3, så det fick funka. Men bra val, ett av de första spelen, kan jag säga. Mm. Ja, jag tänkte liksom lägga fokus på gameplay. Och liksom 2D old school, lite det där, där som kittlar fortfarande. Mm. <laughs> Ja, det går ju snabbt att komma in i och går ju jäkligt snabbt att ha kul i det här spelet mm. det, ja, men det är också som Rayman Origins som GTA 4 och 5 det är mer av allt och bättre mm. liksom. Jag har inte kört Origins heller för den delen Jag har haft en liten ah. beef med, med Rayman och med Ubisoft som liksom, spelutvecklare, nu är inte Ubisoft som utvecklar utan det är deras understudios men... Ja, någon gång efter Något jävla Splinter Cell så bara bestämde jag mig För att nej, jag tänker inte spela det mer För jag hatar Splinter Cell, jag hatar Assassin's Creed Och jag hatar allting de där spottar ur sig Sen kom, kom Raymond Origins och ställde det lite på sin spets Vad känner du inför Watch Dogs då? Du, jag känner för Watch Dogs Som jag kände för Assassin's Creed Innan jag hade spelare mm. Så det är lite ett orosmål För att Watch Dogs ser skitfett ut ja, Fortfarande Men det gjorde jag i Assassin's Creed också Ja, jag känner precis samma Nu spelar jag ju fortfarande Nu är Assassin's Creed Lite min så här Guilty Pleasure-serie för mig Jag spelar den fortfarande Och har jävligt kul med den Men jag vet ju, vet ju mycket väl också Att det inte är vad det kunde varit alltså, Första spelet Bara stängde jag av Och sa skit Nu skiter jag det här Sen köpte jag faktiskt Andra spelet också Assassin's Creed 2 Och, och försökte liksom Köpte det långt efter release Problemet där Framförallt Det var ju att jag hade Spelat Infamous 2 Alldeles Aha. innan Assassin's ah. Creed 2 och det är som mm. frihet och rörlighet och härlig känsla inför med serien och så kommer man till den där jävla skiten. <laughs> nej. Så det är jag, den serien rör jag inte igen. Jag, nej. Ja, det är många det, som säger så. Men det, det finns ju hopp för, för, för uh, nej, då tänker jag fel. Nu tänkte jag på ett helt annat spel, förlåt. Never mind the village idiot. Det okay. <laughs> blir svårt nu med Ubisoft när det kommer Rayman Legends och så kommer Watch Dogs och så kom, kom ju South Park också som har blivit ett Ubisoft-spel Precis. på Precis. min så... födelsedag. Oj, 12 yes, december. Ja. Det så det, Där ser jag ju fram emot som fan. Alltså det, i Typ för ett år sedan så bör, började det poppa upp. Om det, eller var det två år sedan? Ja, det, var, det kan nog vara två år alltså. För, Förra tror jag det var första mm. gången. Nej, men det, var det, alltså. var det, det, det började med att de hamnade på framsidan på Game Informer. Uh, och då så här, shit det här spelet ska jag följa. Och då gjorde jag. Och så, sen så bara, det kommer inte hinna släppa innan jag ska sluta spela. <laughs> då var du nöjd. <laughs> nej, alltså nej, då var jag inte nöjd. För alltså, det har pågått så lång tid så att redan innan jag startade mitt projekt så kunde spelet fortfarande släppas. Ah, okej. Okay. Eh, men sen så blev det inte så. Och sen var det framskjutet, framskjutet till det att det faktiskt, jag faktiskt får spela igen. Mm. Men nu är du rätt nöjd då. För då får, nu får du spela det på release om du vill. Vi ska också komma ihåg att GTA V skulle släppas under våren först. Ja, just det. Ja, så det, de två största pelarna liksom blev framskjutna. Det, de, det, sen, det är, där är rätt nöjd det du får spela igen, de har hört talas om det här projektet Jag, jag tror det mm. jag, kan, jag kan säga det, vi ska prata om mitt projekt sen mm. men den, en, eller liksom, den ena gången jag kände så här jättemycket abstinens, det var ju en GTA 5 vågen sköljde över internet <laughs> Jag för mig att vi snackade om det där någon gång då, att du var lite frustrerad där Ja det, det, då, då var det på riktigt jobbigt. Det var, då var det nära att jag sa: Nej, jag skiter i det. Det, det. det är lugnt om det är 48 veckor istället för 52. <laughs> it, liksom. 48 veckor nollspel låter ja, inte lika precis. bra som ett år nollspel. <laughs> det är fler siffror. Ja, ja men nej, precis, man ska ju hålla det kort när en Twitter-hashtag. Ja, det hade det. inte gått av den anledningen. Jag hade ju haft problem eh, om jag hade gjort den här resan nu som du har gjort så hade jag haft problem med eh, The Last of Us tror jag. Ja, Det hade varit svårt. Vi kommer tillbaka till mig. Förlåt att jag fick komma tillbaka bra att det är du som styr eh, oss när vi kommer off-topic Anders. Jag gillar det. Jag är också erfaren... för att om topic också. Det var ja. ja. min skyldighet. Så, så erfaren podcaster mm. har vi aldrig haft med oss här så det är helt fantastiskt. <laughs> Jag har spelat lite annan kraft också men jag tycker att jag har snackat så himla mycket om vad jag har spelat så jag tänker att Joel, vad har du spelat? Uh, ja, jag kan väl börja med det mysigaste jag har spelat på, på riktigt, riktigt länge ett spel som heter Puppeteer Åh, oh, en recensionskort som jag ångrar att jag lämnade ifrån mig Ja det, Jag är jävligt glad att du gav mig den för att uh, det är alltså det är det sötaste sen uh, Little Big Planet och det är, Alltså, jag tar alla, alla sorters eh, historier och berättelser och gamla sagor och, och, och så sprinklar de det med lite popkulturella referenser som mamma och pappa kan förstå. Och så gör de ett fantastiskt, gulligt spel. Eh, som är alltså, Jag har skrattat så mycket när jag spelat det. Eh, med, eh, ja, med fantastiska röstgårdspelar och, och allting. Och Puppetier är alltså ett eh, plattformspel. Yes. med marionettdockor inte... Ja precis. Så att hela hela spelet är inramat liksom som, som en teaterscen. Och man hör hela tiden när man, man spelar publiken reagerar liksom hela tiden till berättelsen till om du gör någonting väldigt vågat och lyckas precis hänga det fast på en på en av, avsats liksom. och det är väldigt liksom det känns väldigt levande när man spelar. Uh, och det, är äh, det en fantastiskt rolig resa. Jag klarade det i uh, igår faktiskt. Och mm. så jag klarade jag sista sista uh, och ja, lite kort historien är att man är en man själ av ett barn som har då blivit kidnappad till månen av the Big Moon Bear King, uh, som har tagit över uh, liksom styret över månen från the Moon Goddess. Och han är jätteelak. och han försöker kidnappa alla människobarns själar för att han ska bli så stark och, och, och mäktig som möjligt. Och så, så hittar man en, en sax, Calibrus, som är väldigt speciell, som visst kan klippa igenom allting. Och så gäller det liksom att ta sig fram på olika sätt och så hittar man olika, olika krafter under resans gång och man möter helt fantastiska karaktärer och pirater och äh, olika djur som har alla sin egna distinkta personlighet som äh, känns jävligt genomtänkt och, och genuin liksom. Vilka är det som är utvecklare är? Äh, SE äh, Japan, Så Sonic Computer ja. Entertainment Japan. Ja, det är ah, ett okay. inhouse spel, ja. alltså ett första parts äh, utvecklarspel. All right, all right. Fin. är det... det en digital titel eller är det en, ett fullt så att säga bra fråga det är 11 gig stort när jag laddade ner så att det, nej, det känns att det som, som att borde komma på skiva sånt här som vi vi som inte betalar för våra spel inte har någon som helst koll på <laughs> Ja, ungefär eller nej jag tror äh... att det är ett, ett fullt spel men jag ja. lite förvånade att de har låtit det flyga under radarn så här Sony de borde ju ja, liksom ha, de borde ju ha datt på det här mm. fast det är ju mycket fokus PS4 nu ska ja. vi komma alltså, ett spel jag är mer förvånad över att det inte pushes med för det är ju Beyond ja, det har inte ingen som helst reklam, kan man ingenting Nej, och det är Just liksom där det. man ändå har anställt två Hollywood-skåd att så här, bära spelet och så, mm. sen får de ingen, ingen reklampush, men jag, jag vet inte vi får väl se. Det är, det är, är väl lite om... GTA-land nu just nu också. Ja, mm. det, det är lite svårt. Det, De har ju men... pushat rätt hårt redan, alltså under sommaren. Tycker jag att det har varit väldigt mycket uh, Beyond Two som har jag sett. Både i Twitterflöde och uh, på, på Facebook. Ah, fan, men alltså, det kommer snart, 11 oktober. Det, mm. det, är, liksom bara, det är två veckor. Mm. Inte ja, just det. det. När det här, mm. här sen. Oj, vad pepp jag blev helt plötsligt. <laughs> jag älskar oh, Wolverine och uh, Fahrenheit, Quantum Dreams uh, tidigare spel. Så det här ah. ska ju bli... Ja, oh, shit. Och nu slår de mig att jag är uppvokat hela den helgen. Oh. Ja, det är säkert jag också. Ävla, skit. Jag ska oh, ja. då. Oh, ja. Skitsamma. Skitsamma. Puppeteer alltså. Rekommenderas. Ja. Absolut. Mm. Uh, verkligen. Playstation no. 3 bara. Ja, Ingen PS Vita. Nej. Hej bara PC. What is this you got? Uh, ett annat spel som är ett rätt gammalt spel men som jag har plockat upp uh, bara för att rensa hjärnan innan man går och lägger sig eller man bara behöver liksom zona ut. Det är ett, uh, ett action indie spel som heter Nation Red mm -hmm. uh, på Steam. Uh, och uh, man kan väl liknade det vid en Twin stick shooter alltså, Du ser din karaktär avvan eller lite snett ovanifrån Och så ska du döda massa zombies som försöker döda dig. Så smash så... TV. Ja, men lite så. Och så. Lite som Dead Nation tyckte jag. Lät som. Ja, mm, ja. Precis, Dead Nation precis. är ju en sån här otroligt jävla skitbra Bra hit under den här generationen. Mm, Åh, det har jag missat ju. Ja, det är Housemarks äh... som har gjort det, finnarna. Ja, just De ju, ja, just ja, jag, jag minns, jag tror jag gav det fem av fem När jag skrev för Skillpoint Oj, klart ja, jag har ja, hört ja. att det ska vara riktigt bra Och det ja. ser ju jävligt fett ut ja. Jag tror jag klarar det typ fyra eller fem gånger i det här laget Det är, Oj. Ja, fan. Det är riktigt ja. bra, Ja förlåt det... Det Nej, bra men jag, jag brukar så här Precis när jag går och lägger mig Eller om jag bara vill liksom zona ut och Så slänger jag på en Final Fantasy Piano- musiklista i bakgrunden Och sen så köter jag Zombies <laughs> i typ en halvtimme tre kvart. <laughs> Det är som liksom bara så, ja, men det är så skönt liksom man bara kör survival och så kör man så länge man man klarar liksom. Det är sånt vi som inte spelar MMOS gör när man slänger av spelare spelar. Vi sätter oss och grindar exp så kör vi någon slags zombieslaktar grejer och sånt. Ja, men precis, precis, min granne, vän och kollega Tobias Andersson, han, han har en annan taktik där. Han, han, han, han samlar ju, ju platerna. Så han kör ju oftast på svåraste svårighetsgraden Och spelar i spelet flera gånger D DMC här I början av året tror jag han spelat 7 eller åtta gånger för att ta av sin platina Han äh, har ju, ju inte riktigt I huvudet. Nej. Han är Men det kommer inte... jag att med honom om Om det var på rättsspelsmässan Efter festen eller vad då? Uh, ja det, det, det är möjligt Hur som helst, ha, ha, det han gör då, I att han har spelat spelet två gånger När han liksom går in på de svårare svårighetsgraderna Så stoppar han lurarna i örat Och så lyssnar på podcasts På typ tre gångers hastighet Samtidigt som han bara plöjer igenom spelet om och om igen <laughs> det, han, det är ju någon bokstavskombination Alltså någonting måste det vara det är, ja, är, någonting är det väl <laughs> Att han har tålamodet, jag, jag förstår inte han, han, han, han tydligen slappnade han av. Det här får ju han berätta i och för sig, men ja. äh, jag fascineras av min kollega. Ja, det berättar han väl i uh, Power Gamer va? Power Gamer är ingenting jag känner till. Powerplay. Play! Powerplay, powerplay, ja, power inte powerplayer, så var det. Ja, just det. Ja. Mm. Eh, era nya eh, serie på eh, Svamprikets. Svamprikets nya videoserie. Det har väl kommit ut ett avsnitt bara fortfarande när, när det här har sänds eller när det här släpps. Men på fredag då, mm. den 4 oktober så kommer det andra avsnittet där han ska klara Turtles. Eh, Konami oh. utvecklade oh. första nässpelet där. <laughs> det, det Jag, har det. Jag har klarat det. Nej, det går inte att klara vattenbanan. Jo då. Det är vattenbanan klarar man, Niklas. Men ja. vattenbanan är i början på helvetet. Ja, det är det. <laughs> usch, usch. Usch, yes. För det här spelet. Men det är ändå Turtles. Ja. Yes, uh, Nation Red. Har du spelat något mer? Jag har spelat lite Lugis Mansion 2 som jag plockade i vårt lilla spelspel spel, uh, eller spel på, på nu för helgen. Ja, just det. Vi träffades uh, allihopa uppe i uh, Falkenberg och uh, hade lite samkväm. Yes. Och då har vi en tradition att vi tar med oss våra recensionssex som vi kan tänka oss att eh, bli utan. Och så lägger vi alla en stor hög och så turas vi om och drar ett eh, ur högen som man vill ha. Och så på, det, på det sättet så får man med sig en 10-15-20 nya spel hem som man no. inte har haft innan. Och som man inte hinner spela heller Precis. <laughs> Men jag tänkte Jag satt en kväll i soffan Och orkade inte riktigt röra mig Så då tror jag Luigi's Mansion 2 Och det är väl sött Men jag känner mig inte jätteimponerad Nej, äh, det är spelat... bra ju Jag har inte spelat Luigi's Mansion det första Nej, Inte jag heller uh, Och sen så tycker jag det är synd Att uh, 3 Känns den känns jättejobbig särskilt med tanke på att du måste röra liksom, 3DSen hela tiden. Då försvinner 3Den så lätt. Men finns det, alltså, är det alltså folk som spelar med 3 d på när man spelar 3DS i mer nej, än jag vet första jag inte. halvtimme? Jag har försökt i alla fall. Jag... jag drar ner min det första jag gör. Ja, ja. Kollar så här. okej, okay, hur är 3 d i det här spelet? Okej, okay, den är bra eller nej, den är dålig. Skitsamma, jag stänger av den. <laughs> ja. Lite på det spåret är jag också. Jag är, alltså, är överväger i en 2DS, även fast jag har en 3DS. Ja, just det. Den här det är konstiga, <laughs> konstiga 3 d en som inte går att vika ihop och som inte ja, har 3D. Precis. Det heter inte ens 3 d utan det heter 2DS ja, just det. av den enkla ja. Där man kan spela 3D-spel fast utan 3D. Mm. Ja, men det verkar rätt ja. smidigt ändå. Det, det är kul att liksom 3D vart som Ja, ja, ja, jag har ju en, en beef med 3D ja, jag, med. Jag, jag blir ja, förbannad ja, ja. Alltså, på riktigt förbannad Jag känner nu att liksom pulsen går upp Så får jag börja <laughs> tänka på det Men alltså Att, man, att, man, att det finns en marknad För, för 2D-briller Där man då har liksom Gjort briller så att man kan se filmen Som vanligt på ja. bio för det att det även inte visar sig på, på, på, på Tåkig på det där. <laughs> Ja det är helt sjukt alltså jag, tror, Nä, jag, ja. jag tror jag känner tre personer Som tycker att 3D är schysst 87% av svenska Biobesökare föredrar 2D mm. Ja det kan mycket väl tänka mig Men 87% går också på 3D-filmer För att det är det enda som erbjuds Precis. För att branschen jag har bestämt biografna. att vi ju... 3D Biograferna har investerat så pass mycket pengar i, i 3D-grejer så att det är ju klart att de inte tänker backa. Liksom ja, det är faktan jävla skiten. Mm. 3D jag åker ju ofta till Göteborg. Det är liksom 5-6 mil extra mm, för att få se Berga, filmen på riktigt. Bra mm. ja, biograf. Ja, det är det. Till skillnad från bra biograf. Att <laughs> inte nog... Alltså, de har väl schyssta salar och så och jag blir ju jätteglad när de inte visar 3D-filmer, men det är ju väldigt ofta det är så. Mm. Och då, deras tredje är dessutom vidrig. Alltså brillorna tänker jag på De är jättetunga så att det känns alltid som att man är jätteförkyld. För att brillerna <laughs> väger så pass mycket så att man blir täppt i näsan. Ja oh, fan. <laughs> det oh. För någon som nej. inte har ett synfel eller och inte är van vid att ha glasögon så blir det jättejobbigt att sitta med glasögon en hel film. Ja. Det är väl kanske ett, ett, lyx, ett lyxproblem att inte behöva ha glasögon i vanliga fall. Men det blir, nej, det blir jobbigt alltså. Jag lyckas ju alltid uh, pricka in film om 3 i de dagarna där jag inte har linser, i utan verkligen måste ha mina glasögon på mig. Så då har man liksom sina glasögon och sen så har man 3D glasögonen utan på dem. Och så känner man sig så jävla dum och så sitter det obekvämt och så var det så. Aah. Ja, det kan ju inte vara skönt. <skratt> kan man inte ha, nu vet jag som man har såna här som så man klippar på glasögonen som är solglasögon som man kan flippa upp. Kan man inte ha såna fast 3 d briller Ja, <laughs> just det. Som sitter på. <laughs> ja, det är eller, eller så visar de inte 3D. Det är, det är liksom det alternativet som folk verkar glömma. Mm, det bästa Nej, men jag, jag, jag röstar på andra förslag. Jag känner alltid så här att när en film är gjord för 3D, som, säg avatar till exempel. Ja. Det är väl ur, ur exemplet. Den, vill man ju, den känner man ju inte riktigt att man vill gå och se i 2D, fast man hellre vill se 2D för att då kommer folk säga att Nej, men vadå, den här filmen är ju gjord för 3D Hur, då jag, jag, du... jag uppskattade över att ta mycket bättre i 2D än vad jag gjorde i 3D för att så fort man tittade i, i, liksom i kanterna eller nere på skärmen eller liksom i, i hörnorna liksom, så var det allting så suddigt liksom men när man tittar på det i 2D så var det, alltså då kunde man liksom se alla de där konstiga grejerna, snygga grejerna som var liksom runt om själva fokuset. Ja, precis, jag jag Alltså. har alltså, ja, nu ja, på äldre tråden. Eh, jo, <laughs> Avatar är ju en jättevacker film ändå. Mm. Den behöver liksom inte 3D-runket. Nej. För det, det är där det är alltså när Folk säger så, såhär, men filmer som är gjorda för 3D De är ju bra Nej, det är de inte För det finns alltid de här uppenbara scenerna Där man liksom kan höra hur regissören har tänkt Oh, här blir det fina 3D-effekter Flyger flyg saker framför linsen äh, Härligt, härligt Det, kommer ja, det ser precis. ut som att det kommer mot dem i biosalen Skit på dig, <laughs> din jävla idiot ja. ja, det var nog enda gången Jag har inte sett jättemånga 3D-filmer Det är nog enda gången som jag blev sådär. Oh, det kommer mot mig, det var i avataret han springer på någon jävla väg och det kommer så här jord eh, sprutandes men sen, sen dess har jag bara varit så här, nej, oh, stäng av jag vill inte ha, ta bort mm. det känns jävligt överflödigt ja. men utöver 3 så tyckte jag att, <laughs> att Luigi's Mansion var jävligt fint <laughs> Just det, tänker en fin gå tillbaka. Uh, ja. Uh, då är väl egentligen tillbaka till uh, att vi inte har spelat så mycket mer, eller, Joel? Nej, jag är inte så mycket elektroniskt. Jag har spelat lite brädspel med en kompis som har dragit in uh, storväxeln på brädspel och köpt massa spel, typ Agricola och uh, ja, Dominion och, och lite sådana... Aha. Och du ska ju komma hem till mig och spela Gears of War-brädspelet. Äh, –Just det. –Som jag vann av dig i Just din det. quiz som du hade på våran Crade-festival. –Just det. –Det ska vi ha. Yes. Men med det så är vi klara med vad vi har spelat. och Vi ska gå över lite på dagens, te dagens tema om vad vi inte har spelat. Men innan dess så tycker jag att vi tar en liten musikpaus. Dags att ge oss in på temat för det här avsnittet Som är att inte spela Vi har ju Anders med oss Som har kört sitt projekt Ett år noll spel Som tar slut i natt Anders, jag inte var helt Den första oktober 2013 Precis, och det borde bli i natt Om man lyssnar på det här När det kommer ut på måndagen jag har ju också inte spelat i nästan en månad och det tyckte jag var jobbigt. Jag var på semester, i, semester och träning och tävling och så i, i Brasilien mm. och där, där spelade vi inte så mycket. utan där låg mest i hängmattor och, och, track. Mm. och, och tränade och lite sådär, typ hade det gött. Ni tränade inte i hängmattan då? Nej, och i dack inte när vi tränade heller. Utan okay. det, det var två helt separata eh, händelser ofta. Eh, men eh, skit det, men jag spelade ju ingenting. Jag har ju knappt tittat på tv eller inte sett en film, ingenting liksom. Och jag tyckte det var skitjobbigt i en hel månad. Men, men. var det bara jobbigt då Niklas? Nej, det var nog mest jobbigt för att jag visste hur mycket spel det var som kom ut. som eh, Eftersom jag också då är spelredaktör på City-tidningarna mm. så var det jobbigt att inte ha full kontroll där över vad som kom ut, vad som spelades och vad som publicerades i tidningen. Jag hade ju förberett och Joel och Henke och alla andra eh, gradare på hemmaplan skötte ju, sköt ju sig exemplariskt men jag var ändå så här fan jag måste ju vara hemma och sköta det här men just kanske själva spelandet det fysiska liksom att sitta med en kontroll i handen det var nog inte så farligt ändå att släppa men hur fan har du klarat ett år du får berätta om det här projektet Vad var fan varför det finns en väldigt, väldigt bra anledning till att jag började med, eller att idén föddes och idén föddes faktiskt för flera, flera, flera år sedan på tiden Gears of War hade sin storhetstid och allting såg ut som Gears of War typ Oh, typ Gears äh. of War 2-eran då? Eller när, allting, oh, när allt slutsade? när Gears ut, of War blev en hit och alla ville göra en klon på Gears of War. Och mm -hmm. där, man, där man anammade framförallt det var det här är ja. Ja, så Där bildades det en sörja som, som bara fortsatte spilla ut överallt. Ja, jag gillar det. serien och, och, och spelarna så. Men... men eh, det började kännas tråkigt och stagnerat. Och, och liksom just grå är en ganska fin liknelse. för att man liksom färger, Färgerna försvann lite grann. Mm. Uh, och, och um, Sen hade jag flera projekt. Men framförallt retroresan. Då, så spelade vi ett spel i veckan. Uh, utöver det så hade jag min sagostund. Där jag också spelade Final Fantasy. Till varje avsnitt Jag var dessutom... Redaktör eller skribent eller någonting sånt så jag spelade även nya spel och säkert fler än ett i veckan. Så liksom total jävla överdosering under, under flera flera år eh, vilket gjorde den här känslan av att allting ser likadant ut, ingenting överraskar mig längre, ingenting roar mig längre ännu mer påtagligt och givetvis fanns det undantag under, de här, under den här perioden men... Eh summan, om man skulle summera större perioder så att säga, så började det kännas jävligt tråkigt med spel. Och det här var, väl, kände jag liksom... det var väl innan indie scenen började bli riktigt intressant också? Ja, alltså... Eller så, innan den blev liksom, fick sin boom och alla de här jättequirky udda-spelen kom. Mm. Braid hade väl släppts, men kanske inte så mycket mer än så. Mm då den här känslan men det är en känsla som har följt med mig för jag ville ju ändå avsluta mina projekt och jag ville ju liksom inte riktigt köra än men när vi hade summerat retroresan efter tre år och tre säsonger och efter jag hade haft en, liksom en sommar och en, en riktig semester och vi hade liksom mycket i rullning då kände jag att nu är det fan dags så sista september stängde jag av mitt PS3 och mina konsoler i fjol och det har väl stått på för att det är i Netflix och massa sånt skit men alltså det är inget spel har snurrat när jag har suttit med handkontroller Jag tänkte precis fråga om du liksom packade undan alla konsoler och så också, men det gjorde du ju inte Nej, de har ju, de har ju stått framme eh, Xboxen mest för att jag är lat så nu ligger <laughs> den faktiskt på vinden för nu har vi hållit på och gjort om här hemma lite grann och Vem behöver Xbox? Alltså. Ja, men, min, min Xbox är <laughs> inte som andras Xbox den den, ja, den är konstig det, Helt allvarligt Jag säger alltid det här Men helt allvarligt När jag dammsuger och har Xboxen igång så höjer jag Xboxen Det är <laughs> inget skoj alls där Det är helt sanning det är den en gamla, gammal Xbox. gamla Grejen var att min, min första PS3 dog eh, Och så skickade jag in den på y, -lod, y -lod Bara för att få tillbaka mina saves Och när, under tiden den var borta Två veckor så köpte jag en ny slim så när jag hade fört över mina saves så bytte jag min, min gamla trasiga PS3 mot en gammal trasig Xbox. <laughs> så jag kan ju inte riktigt liksom nälla att, för att jag vet att min PS3 är säkert inte världens bästa skick heller. Skitsamma. Det är väl den främsta anledningen till att, att jag startade ett år noll spel. Och, och jag tycker faktiskt med handen på hjärta efter 350 någonting dagar att det inte har varit så svårt. Är det, är det så du känner nu de sista dagen eller har, det var, har du känt det konsekvent under hela, hela året? Alltså jag första månaden gick ju som en dans då, då bara fyllde jag mitt liv med massvis med andra grejer. Jag har ju plockat upp massvis med intressen som har liksom legat i i Dvala kan man väl säga. Serietidningar och anime och, och lite åt det hållet har jag ju fått stryka på foten för att jag har spelat så pass mycket. Du har fortfarande nördat. Liksom. Det är inte så att du har ja. börjat äh, skogsvandra i skogen eller spela amerikansk fotboll eller något sånt där. <laughs> jag, hade, jag hade ambitionen av att, att börja boxas. Men det närmaste är väl att jag har börjat träna på gym. Ja det är bra. Ja men det är Ja men det är ju så. Och det, man försummer ändå väldigt mycket tid. Och jag tror liksom du och Niklas, som, som också driver en sajt, så att säga. Mm. Vet att det är mycket spel. Och mycket ja. spelande. Men det är även mycket annat jävla skit. Ja, det är som... ju det andra skiten som tar tid. Ja. Men det är en jävla ond cirkel. För att det är inte kul att hålla på med skiten. Men ändå kul att hålla på med skiten. Och så sen när du spelar och ska ha kul... För att slippa skiten en stund så känner du att du måste spela snabbt och stressa och bli klar snart så att du kan fortsätta med skiten. Ungefär så, ja. Det är svårt mm. att njuta av spelen. Ja, men det, det blir lite så. Sen finns det ju alltid undantag och det finns perioder där det, då det bara är skitkul allting. Men, ja, jag vet inte varför vi gör det här egentligen. Nej. <laughs> Nej, man frågar sig själv mellanåt. Vad vill ja. vi egentligen med det, liksom? ja. Nej men det, det är väl det. Man vill, man vill, ja. det Det är ju kul också Ja, det annars hade ja. man inte gjort det Nej, Nej. Eh, Ett år nollspel var ju också Någonting mm. som ingen hade gjort Vad jag kände till eh, Under mitt sabbatsår Så har jag hört om folk som har så här slutat onanera Under ett års tid Oj, det mm. låter inte så sant. <laughs> Fast det, jag vet inte fan, det var på flashback så det, det är en svensk historia det här. <laughs> och den här killen, alltså, han, han var väl, han trod, misstänkte väl att han var någon typ av internetpornmissbrukare. Okay. Eh, så han gjorde en deal med sig själv att under ett års tid så skulle han inte onanera. Han fick ha sex, hur mycket han ville med, med tjejer. Han var inte i ett förhållande och där, Men han fick liksom, ligga hur mycket han ville med KK eller med krograg eller med blivande flickvän. Aha. Men han fick inte onanera liksom. Och han fick ligga mycket mer enligt hans väldigt eh, ja, något tvivelaktiga rapport kanske. Men, eh, <laughs> han låg med flera brudar varje dag hela tiden. Han, han förde fram information på väldigt nyktert och vuxet och moget sätt. Så ja, att, okay. jag, jag fann det intressant. Sen var det en amerikan som stängde av internet för ett års tid. Det har jag hört talas om tror jag. Det skulle jag inte fixa tror jag. Nej, inte en chans. Jag läser om en amerikansk familj som skruvade tillbaka klockan till 1985 <gåll> och, och levde liksom ja, förutom på jobb möjligtvis om det behövdes på jobb men eh, så läser jag intervjun och så skrev, jag sa han fastan i familjen liksom att eh, ja, mina kollegor brukar bli titta lite konstigt på mig när jag ber dem faxa saker till mig <gåll> Så att, ja. Äh... ja, internet hade ju inte gått alltså. Kanske för att jag jobbar med det hela tiden Hela dagarna men... mm. ja. Jag läser ju två kurser på distans Så att jag måste ha internet nu Men det, det, det går att skicka brev ändå ja, ja jo Jag vet inte hur glada dina så här kursföreståndare blir Om du skickar in dina programmeringsuppgifter på papper <laughs> Ja, jag vet inte jag flott, Eller på disket <laughs> Oh, ja. Jesus. ja, Men fan, du har ändå haft, du har ju fyllt din tid Anders Har du ja, men... skaffat dig något annat alltså, Du har inte så blivit ohälsosamt har Något annat som har blivit liksom ohälsosamt Mycket då Serietidningar eller tv-serier Ja, tv-serier har ju tagit väldigt mycket tid Och hur ska du kunna jag... ge upp det nu när du ska spela? Liksom? Ja, men Det kommer jag ju inte ja, det är, Snarare att jag, jag tror alla som, som kolla på tv-serier, den utsträckning jag gör, har en lista på du, du nämnde i, i pausen här till exempel att du inte har sett Sans se ja precis det ligger på listan det ska se klart Breaking Bad och sen ska jag yep. se Sans jag har ju betat av serie efter serie efter serie, så nu kan jag bara se ett avsnitt i veckan, men det, det blir ju så mycket ändå <laughs> så att ja, vi, vi får se Ja, det är som är Pokémon. Liksom. Man kan inte fånga alla, man kan inte se alla serier, man kan inte läsa alla tidningar, man kan inte spela alla spel. Jag ska fan spel. försöka. Jag gör det, allt. Ja, nej men all, allt man vill se. Jag har väl kanske en eller två serier kvar på min lista nu och de kommer jag inte hinna med uppenbarligen. Men det känns ändå bra för att jag hade ju inte sett Breaking Bad innan mitt spel för i år, eller Walking Dead för en delen ja Eller, eller Sherlock, eller Girls Eller Boardwalk Empire Eller, ja, vi kan fortsätta uh, Fullmetal Alchemist Eller Attack on Titan eller Ja, mm -hmm. ja jag får så mm -hmm. dåligt samvete När folk snackar tv-serier För att jag vill följa dem, men det, det går inte Jag är samma här Jag är också, verkligen Jag vill säga så många jag, jag lyckats ta mig igenom första säsongen av Breaking Bad Med, med Sambon men äh, så ska vi liksom fortsätta och jag har ju mitt med spelandet och man har ju sina liksom intressen och, och sina grejer hon gör det är ju det bra om man har ett, ett yrke eller en, en livssituation när man reser mycket för då, då ja. är det ju en perfekt tidstödare samtidigt så kan man också för det mesta spela <laughs> under den tiden så att äh, ja. ja det finns ju de här jäkla bärbara konsolerna så det är inget bra men en liten kort notis om, om tv-serier Annars eh, Inte fastnar för mycket i det Men känns inte tv-serien hetare än biofilmen I dagens lage? Jo, dag. definitivt absolut. Det är ju ganska häftigt att det har ja, blivit så ja. Speciellt med Netflix-formatet som de kör Att de släpper hela säsonger Ja Det är liksom det nya... The Netflix är det nya svart Netflix is the new black mm. yeah. eh, Istället för orange is the new black Precis. Som jag också har sett och rekommenderat till alla som inte har sett Som det. släpps på Netflix i deras format Men släpper hela säsongen med en gång Precis <laughs> yes. Min sambo drog igenom det på typ två veckor <laughs> Ja, men jag och min sambo också faktiskt. Det var, det var skitbra mm. oh, Ja, det är ju också på listan Den här jävla listan Som alltså. <laughs> tur är finns den inte nedskriven <laughs> någonstans För då hade jag ju haft sån ångest Ja uh. Vad, men hur funkar det att vara redaktör på en, en, en ganska stor eh, förhållandevis stor sajt, spel, spelsajt <laughs> och sen bara ah, nej eh, grabbar, och jag, jag ska inte spela nu äh. vad, vad fan sa de då liksom? de måste tycka att du var helt dum i huvudet eh, idén fanns ju innan svampriket som vi känner det idag eller svampriket.se fanns Mm. Så. Och jag hade ju bollad idén med framförallt min närmsta kollega, för den tiden i alla fall Samson. Vi som gjorde -resan. Och Han visste ju att den fanns i min, i min tankeverksamhet. Men den, idén kläcktes ju för de andra allt eftersom. Och sen så satt man ett datum och sen så var det bara att köra. Men de tog det väl ganska bra. Även om det... ja. Ludde berättade här om kvällen att han var genuint lycklig för att jag snart var tillbaka. Jag kan förstå det. Han har väl fått ta många av de spelen som du egentligen hade tagit? Ja, men så är det. Inte sport och sådär. Ja, så är det. Även om vi har inte världens bästa sportspels på svampriket Det har inte vi heller. Det känns inte som att det är inbitna. Alltså det är inte så här nerdgamer genre riktigt. Nej, då är det, det är så väl många... nerdgamer, nerd som både Kraid och Svampriket försöker träffa i första hand. Ja, även om vi, syns... Även om, även, ja, nu talar jag för Svampriket och försöker ju nå ett större spektrum också. Det ska liksom vara välkommet och kul att besöka våran sajt. Ja, det vill vi ju gärna också göra, men det får man väl se om man lyckas med det eller inte. <laughs> ambitionen finns där i alla fall. Mm -hmm. Men. Eh, alltså, jag kanske inte svara på din fråga. Eh, jo, min fråga var väl egentligen vad de andra, eh, vad de andra tyckte. Eh, ja, och, ja. eh, jag kan ju förstå att de tycker det är gött att du eh, kommer tillbaka. Och du kommer väl tillbaka. Eh, med besked, gör du. Inte det? Jo, <laughs> oh, det, det kan man väl säga ja. nu, nu vet jag att du refererade Till en av två uh, Faktum Den ena är ju att jag Under min första vecka streamer live från Svampriket mm. uh, Just måndag, till uh, måndag till torsdag Måndag blir va? ju efter tolvslaget Men vi kommer eller Kommer väl ha någon liten pre-show Har du tagit semester eller något sånt där? Eller? Ja, det, det, det, mitt schema faller så väldigt bra För jag jobbar måndag förmiddag Och sen är jag ledare tisdag, onsdag Och så har jag tagit semester torsdag, fredag <laughs> wow. Så att, det, det, blir, det blir ledigt hela, hela veckan men den, den andra detaljen som är lite större bomb att släppa då, det känns ju konstigt att prata om det för det är inte officiellt när vi spelar in det här, men det kommer vara officiellt när det här når ut. Precis. Det är att eh, jag från och med, några veckor tillbaka egentligen, men officiellt då från och med måndag är chefredaktör för Svampriket. Like a boss. Ja, men, like ja a boss. Det, det blir ju så Sen har ju svampriket alltid internt Haft en väldigt så här kumbaya Och hippie inställning Där alla bestämmer lika mycket Och så kommer det förbli Det är inte att jag ska bestämma över mina kollegor Men det är väl snarare att man strukturerar upp Och, och försöker liksom Styra och komma med idéer Och ja Lyssna, ta in och försöka hitta Vart man ska gå härnäst mm. Så så du tänkte att eh, ja, men jag har inte spelat eh, på ett år. Jag har inte alls ringrostig. Jag hoppar in här och bara tar det över. <laughs> jag har ju funnits på svampriket under tiden. Jag har ju, ja, du har ju kört skitsnack och... Precis. Och både skitsnack sido, i, sidoblogg eller vad som man kallar det. Sidoblogg och sidopodcast. Ja, precis, ska vi, och framförallt framförallt sidopodcast ihåg. kanske. Ja, det är, framförallt på slutet så vart det inte så mycket kärlek till bloggen. Men det är ett av de projekten jag fått ta an nu då, som, som chefredaktör. Och skitsnack kommer tillbaka... Det kommer, det kommer också tillbaka innan året har blivit 2014 i alla fall. Okay. På ett ganska... För bekanta skitsnack-lyssnare så kommer det tillbaka på ett ganska episkt sätt. Så får man lyssna ut resten själv. Nu, nu, nu sitter jag här och pratar om saker som är hemliga <laughs> fortfarande. Ja, ja. Skitsnack sådana som jag har bara lyssnat på då och då. Jag har missat många avsnitt. Hinner mm, det inte har ju varit på så ämnes... på det det var det ämnesfokuserat under säsong 1 och 2. Vi, mm. vi startade ju om skitsnack i samband med mitt eh, spelfria år så det, där har det ju också mycket tid lagts på ja, eh, och, eh, alltså ser man tillbaka på saker man har gjort och saker man är stolt över så tror jag skitsnacks rymdspecial som var det näst sista avsnitt av säsong 2 nu i våras då det, det är liksom, jag, jag misstänker att om några år När jag tänker tillbaka på mitt spel år Och så hittar jag det avsnittet Så kommer det vara liksom Gud vad bra det här blev för, för, Det är liksom lite av ett avsnitt för mig och Samson Vi gillar rymden båda två Både som liksom, ideologi och Det faktum att rymden är där ute um, och vi tog ju då in en astronom och så fick vi ställa våra dumma frågor till han. Och sen, sen fick jag ljudsätta rymden. Det, det, det, det var så mysigt bara tanken av det, det. Jag tyckte jag gjorde ett ganska bra jobb också i både, både redigering och eh, ljudsättning. Så att, det, det, blev, det blev bra och jag, jag är väldigt stolt över det avsnittet. Så det är väl, men annars är det ju som sagt ämnesbetonat och då är det inte alltid ämnet tilltalar, lyssnaren. Nej, det är så jag har valt avsnitt Jag har kollat, mm. kollat ämnet i podcastlistan och så, nej ah, inte den här gången Okej, okay, det kan jag ta, eller ah, det tar jag om jag hinner så. Mm. mm Har du förslag på ämnen, Niklas? Oj, kunna... jag vet inte, sex Ja <laughs> Det finns ett, finns ett Ja, vi har ju gjort rock'n'roll Ja Så det är droger och sex kvar då. Ja, precis, jag vet inte hur mycket erfarenhet uh, du och Samson har av droger mm. Du är vi en att... riktig heroinpundare <laughs> Det, det, nu är det ju sådär igen Men det är, det är faktiskt det som ligger på planeringsbordet Ja oh, säkert Ett, ett drågsspecial Fan det här ska jag inte säga, hur många lyssnare har ni på Kraid? Ah, det, det, är bara, det är bara jag och Joel Ja, och era ja. Man... ja, kanske samma ah, ja. Ni som hör det här då, Lovat inte twittra om det Vi <laughs> får lägga Twitter-embargo på det här Ja <laughs> precis Hashtag-embargo Ja yeah. Men tillbaka till i natt Vad har du bestämt? Vilket som blir det första spelet? Det här är ju frågan alla ställer ja. Och jag har och inte det bestämt hemligt, mig än det är, inte, det är inte så hemligt Mer än att jag inte bestämt mig än Oj. Vad ligger liksom på ja, du, du sa ju Rayman innan ja. Rayman Legends Har du fler spel som ligger där uppe liksom, fan, Det här vill ja. jag köra nu, Speciellt nu när du ska live streama och så. Precis Precis Tanken är att jag ska ha gameplay-fokuserade spel i början. Så det, det blir ju liksom Rayman, Mario, Mega Man, kanske till och med Super Meat Boy. Alltså väldigt så här old school, väldigt, väldigt mycket känslan i handkontrollen spel. Mm. Så det, det är väl det som ligger närmast. Alltså jag älskar ju Mega Man. Och ja, vem gör inte det? <laughs> och min min nästa. Ja, ja, Mega Man 2 är ju störst för mig. Ja. Men efter Mega Man 2 så kommer nog Fan Mega Man 9 Och det är så lämpligt i och med att det finns på Playstation 3 Så att det är bara att stoppa in en hdmi sladd I den där lilla boxen vi har Och streama ut det Så det, det lutar åt att Mega Man 9 kan vara första av alla faktiskt. Oj, oj, oj. Mm. Men det är som sagt Det är inte bestämt på något vis Så att det kan vara fel när det här avsnittet kommer ut ändå Du snackar mycket om äh, Att blir gameplay-fokuserat är, är det gameplay du har saknat Mest i spel Ja men ja, jag tror det du, du vet den här Känslan när allting bara slocknar för dig Och du, du, du, bara, du tittar inte på skärmen Du tittar innanför skärmen mm, så när och man tittar du... på en tredje bild så här. <laughs> Tyst ja, men En sån där du vet, en sån, ja, Som hänger på väggen ja, ja, ja, ja men typ uh, Det liksom bara reagerar på spelet Snarare än att du tänker så mycket Och den, den känslan finns ju inte någon annanstans och, och det är väl också någon typ av summerande tanke efter det här året utan spelat, även om det går att ersätta, som jag gjorde mycket i början mycket nörderi och, och skippa tv-spelet det finns inget riktigt substitut, det gör faktiskt inte det, För att i, i ett spel så är du delaktig i en ganska häftig berättarform ja, jag, det det... jag tycker ofta att den funkar bättre än film eller serie man ja, det är det oftast delaktiv. genomfört sämre men mindre budget. Ja, ja, precis. Men när det börjar liksom då bli som det blir då, bättre och bättre berättande, ja men Heavy Rain och The Last of Us och, och så vidare och så vidare. Det börjar ändå närma sig alltså. Mm. Jag jo ja, ja, fast jag har det, vet fan. Jag tycker det är långt kvar ibland ja, också men, ja. men äh, det tar ju steg framåt hela tiden. Ja en spelserie som jag inte har nosat på men som, som kommer dyka upp här under första veckan troligen, det är också Walking Dead och där, alltså Telltales Walking Dead ja, ja. och där har vi någonting också där, där, du, där du fattar beslut jag älskar ju effekt av den anledningen Mest av den också rymden så rymden, Ja, Men nu är det zombies och beslut istället. Så att det, det, det ska nog också funka. För jag gillar zombies också. Zombieastronauter. Ja, oh, rymdsombies. Oh. Eller hur? Shit. De behöver ju ingen, ingen luft. De kan ju bara glida runt där. De där behöver vi där. bara hjärna. Uh -huh. behöver... <laughs> Vad händer om en zombie äter en, en utomjordningshjärna? Ja, just det. Uh -huh. Ja, just det. The possibilities. Mycket outforskad mark här, känner jag. Ja, ja, ja, vi kanske ska börja spåna idéer för ett, för ett mass... Någonting. Zombie-effekt. Z-effekt. Mass-aclips eller nånting sånt där, ja. <laughs> ja. Uh, har du... Har du några andra projekt på gång, Anders? Sådana konstiga projekt som ett år, noll spelsen. Ett år, noll pizza, ett år, noll knull. <laughs> nej, nej det har jag väl inte det är in, Inte just nu i alla fall Utan nu är det mycket fokus där, Dels på att det ska bli den jävla första oktober Någon gång mm -hmm. Och så sen som sagt Chefredaktör på En av Sveriges mest Välbesökta sidor eh, Inom spel. spel Ja, Stämmer det? Ja. Eller är det så? Det är, det är ju faktiskt så okay, uh. vi, har, vi har väl ja, Det har ju också blivit bättre under de senaste veckorna här. Uh, gud, vad fjantigt det låter. Nej, men lägger man ner energin så får man oftast uh, besökare, kommentarer och integration tillbaka. Och det är mm. väl lite där jag står för. Att uh, vi, ska, vi ska driva sajten på det här, på det här viset. Och det, det kommer jag göra nu ganska benhårt året ut och har också en hel del roliga idéer som jag inte tänker prata någonting <laughs> om till våren. Vi ska i det och det. Ja. Nu nu är det stopp det här, det här gick ifrån att vara avsnittet vi snackar om att inte spela till det blir avsnittet som är Svamprikets spoiler eh, ja, cast, precis. På något vänster. Ja, fast det är roligt att Svampriket har en podcast som heter Spoilercast. Ja, just Men det är så det här inte så mycket saker om vad som händer på Svampriket som ni gör i Kreds podcast. <laughs> Kreds Svamprikets Spoilercast får det bli. Vi får döpa om inte det. jag uh, tror du att du kommer spela lika mycket som för när du kommer tillbaka. Det hoppas jag inte. För att det var, det var alltså helt absurt ibland. Du vet, jag måste ta semester från jobbet för att hinna spela klart där. Då börjar man ju fråga sina egna prioriteringar också. Ja. Och, och så sen så ska man ju försöka ha någorlunda normalt liv med, med Sambo och ansvar i sin vardag. Och sånt där. Och det, det har ju inte skötts alltid. Eh, och, och så ska det inte. du inte. Det har inte skött din Sambo alltid. Nej, precis. Nä. Hon har in, inte fått gått ut på hela dagen sådär. <laughs> det är inte tömt lådan där. <laughs> precis. <laughs> Nej, fisk. <fy. skratt> jag får man inte säga. Katten, kattlådan däremot kanske du har glömt. Ja, mm. hur, eh, hur? Mm. Det är bästa jag vet att göra ja jag har ingen, Min katt blir så glad när jag tömmar kattlådan så... ja, det, det kan jag säga, det är ett projekt som inte är noll relaterat till svampriken Men jag är, under nästa år så ska jag lära både, båda mina katter att gå på vanligt toalett oh, Det finns hjälpmedel för det där Jag vet, jag, vet, jag det var ju där hittas hitta oss bara. Nu ja. jävlar, där ska jag köpa till katterna i julklapp Sen innan våren blir sommar så ska de gå på toaletten Shit, när Gen du har lärt dina katter eh, bajsa på toaletten Då ska du komma tillbaka till den här podcasten och snacka om det kan jag säga Ja, det det det, det lovar jag ja. det lovar då blir det en Craves Cutcast. Jag måste bara fråga, är, är det en japansk produkt? Nej, det är en australiensk faktiskt. Oj! Oj. Ja, det är inte så långt därifrån, men... Ja. <laughs> det är geografiskt. Vi ska se, har fan sparat en länk? Jag ska hitta den bara. Ah, Little Quitter heter den. <laughs> det finns på coolstuff.se. Little Quitter. Och det är en jättefin bild med en kat som sitter på en toalett med vriden skalle, eller lutad skalle, eller vad man ska säga. 600 spänn! Åh, oh, jäklar! Ja, fast det kanske är värt det en, en låda. Jag köpte katsan det går och kostade 200 spänn för en, ja. för en låda. Liksom. Du köper också, Jävla vad det här är spelpodcast, men ja, <laughs> du köper också den här som klumper sig, eller? ja, ja visst. Som inte ja. luktar Nej, precis. Men den kan man inte använda på, på, i det här kittet. För att tanken är ju att du, du ska ju successivt bygga ett hål som katten finner bekvämt. Eh, vilket innebär att katsand kommer rinna ner i vattnet. Och det är ingen bra idé. Det kanske du också Oj. har att, ah, att, ja, det. Att, att spola bort sån här sand. För att det blir bara en stor jävla cementklump. <här> det är ingen bra. <här> Så vi får byta sand under den här inlärningsperioden. Mm. Eh, fan, vi hoppas det går bra. En, en katt vill ju hålla rent om sig, så att det ska fan gå. Ja, de gillar ju inte. De vill inte trampa i sitt eget bajs. Liksom. Nej. Min katt, nej. Min katt hade bajsat lådan full och jag inte hade inte tömt den för jag var bortresta och hade bajsat i mina innertofflar istället. Ja. Så det, det var ju mysigt sätt sätta där. Trycka ner <laughs> på, tal om, på tal om spel. På tal om skit. Ja, ja. På, ta, på tal om skit. På tal om att inte spela ett skit på ett helt år. Ja. Eh, rekommenderar du det här till andra? Eh, inte att lära sin katt att eh, bajsa på toaletten <laughs> utan att inte spela på ett år. Jag, jag tror inte det. Eh, jag vet att när jag gick ut med nyheten att jag skulle göra det här så var det många som kände att shit, eh, det här skulle nog fan jag göra också. Det, det är faktiskt... Jag hörde om en, framförallt en killes berättelse minns jag. Han hade ju då blivit av med sitt arbete och blivit av med sin, sin fru får man ändå säga. De hade skilt sig och även förlorat vårdnaden för ett av sina, eller för sitt barn. Oj. För att han hade blivit så pass beroende av spel. Och det, på den nivån var jag aldrig jag. Men det var ju samtidigt han sa det att det här borde jag också ha gjort. Usch. Ja, det, det, det är så här Så kan det ju faktiskt bli eh, Sen är ju inte det Spelens fel Direkt så Men spel, oavsett om det är Ett eh, brädspel Ett digitalt dataspel Eller om det är ett jävla Jack Vegas I gammal pub Så är det ju uppbyggt på att belöna Och den här belöningen kan det ju Bli beroende av mm, precis. Förutom Dark Souls Som bara är uppbyggt på att <laughs> Nej, det är det ju faktiskt inte Nej, snarare straffa straffa, straffa, straffa, strappa. Och sen ger det När man har ja, klarar någonting Precis, precis ja. Så att det här, det här måstet som, som vi alla lever med Det ska man ju faktiskt akta sig för Så att jag skulle inte rekommendera att, att ta ett spelfritt år om du inte absolut vill det. Eller tycker att det känns som en rolig idé. Men jag ska ju säga att jag är gladare och roligare människa idag än vad jag var för ett år sedan. En jag. bättre människa, en bättre Anders. New and improved. Ja, kanske. Inte så jävla ny, men kanske improved. Då. Jag tror... Jag vet inte om jag hade kunnat sluta sådär cold turkey och bara inte spela. Men att dra ner på det riktigt mycket hade jag ju nog gjort. Om mm. det inte hade varit så att jag har jobbat med det liksom. Och till viss del får betalt för att skriva om spel. Då känner ja. man... då är det, liksom, det är en liten morot, om man säger så. Eller en ursäkt. Ja, äh, också <laughs> mor är det bra att betala hyran och sådär. <laughs> äh. jo, jo, det är det är väl. När, när det är, ähm. är liksom knapla månader och man har de där extra, extra kronorna. Liksom, på grund av att man har suttit och spelat tv-spel och sen skrivit om det. Då känns det rätt, rätt okej. Okay. Mm. Men... Mm. Hade man inte haft det så uh, definitivt jag hade jag absolut inte skyndat mig hem från jobbet bara för att sätta mig och spela. Nej, Nej men du... det är väl det. Att du, försök kvalitetssäkra din, din, ditt liv och din, din tid du har. För att, alltså börjar du att känna att du måste klara det här spelet bara för att du måste klara det här spelet, då är det ju någonstans på fel väg. Det, ja. alltså, ge, ge inte. det är helt okej okay att stänga av mitt i, eller om du känner att det här spelet var inte någonting för mig. Det, det, det, det är väl det råd jag kan ge. sen Jag har ju en, en, en vän som heter Nidendelius från, från Götla Warrior. Ja, just det. Ja. Honom, ja, uh, har han, varit... har ju, han har ju anammat ett liknande projekt kan man säga. Eh, där han då istället för att sluta spela helt så gick han över till indie-marknaden och ersatte den, eh, eller ersatte alla AAA, AA, enkel A-spel med indie-spel. Just det. Rans, Under fem, 500 dagar faktiskt. Just det, indie 500 var det, va? Ja, yeah, punkt.se. Om man vill kolla in det. Yes. Och då är det indie som är indie-musik eller indie Spel. Precis. Inte Indy 500 som en NASCAR-idioti. Inget I -E. just det. Nej, precis. IE. Just det. Och hur långt har han kommit till det? Lov... Du, han har passerat halvvägsträck i ja. alla fall. Han, han gäste ju faktiskt... Uh, han gästade... Nu ska vi se. Uh, svampriket med en krönika i lördags. Så vill ni läsa lite om hans resa hittills så får jag väl blygsamt skicka över till kontinentensvampriket.se För du är säkert så lite om svampriket ja, ja, precis, i den här Det blir väldigt mycket svampriket när jag är närvarande. Det, det brukar bli så. När vi, när vi ses in person så brukar det bli en hel del också. Ja, vi ska Ska inte ta det nu. Vi ska inte ta det nu. Men vi, vi, vi, vi, har väl, vi har väl uttryckligen sagt att Crade är en, en kompisblogg. Ja, det tycker jag väl absolut. Ja, Så man, väl, hålla som, med om. om. folk vill kalla det något annat det får ni gärna göra. Men, ja. Konkurrent var med en väldigt vänskaplig och skämtsam ton. Ja, precis. Som när vi kidnappar Linus. <laughs> Vilken Linus? Nej, jag vet inte. Det ja, är någon snubbe det, som råd. påstår att han skriver på sampriket Han är... <laughs> Nej, jag släpper det också. <laughs> <laughs> Joel, skulle ja. du kunna tänka dig att ta ett spelupphåll? Alltså jag har haft Vissa perioder där jag inte har Spelat någonting alls men det har ju varit för att jag Typ Om jag har varit dåligt eller om jag Bara haft mycket annat för mig Men, men Lite som Anders var inne på Att, att, att lägga ner spel när man, när, man inte, när man inte Njuter av dem längre Det har jag faktiskt börjat med i år Och, och här har jag har Redan när jag spelat färdigt fler spel än vi har gjort i fjol. På hela året i fjol. Så det känns, det känns som en bra grej. Liksom att, att, men gillar man inte ett spel eller om du inte riktigt fångar en så bara lägga ner det. liksom och ta, ta någonting som man känner att man vill spela istället. En frågeställning jag brottes med som jag inte har något bra svar på men vi kan gärna diskutera utifrån den här utgångspunkten. Det finns ju inte en... en alltså, vi pratar om spelets unika beretteri och, och spelets förträfflighet kontra film, tv-serier, musik. Men finns det någon jävla liksom, musik-elitist som skulle sluta lyssna på musik under ett års tid? Jag tror inte det, va? Eller, eller visst, man kanske slutar gå på bio för att man inte gillar 3D förslagsvis. <här> Men alltså, man skulle inte sluta kolla på film under ett års tid. Eller sluta läsa böcker eller läsa texter Det är det, det, det är något speciellt med tv-spel ur den aspekten också. Eller är det bara jag som tycker det? Men det känns som att tv-spel är en sån här inte lika mycket en integrerad del av, liksom, av vardagen i, i samhället som ja, men då film och, och böcker och, och sådär. är. Att det går att välja bort. Sen liksom. mm. har det varit svårare att välja bort musik till exempel. Mm. Det, det går ju inte att man bombarderas av det hela tiden oavsett om man vill eller inte. Mm, och ah, Jag vet inte. För det kan jag ju säga, det, det, de jobbigaste stunderna som, som har uppstått under det här året, det är i den i den sociala aspekten. Det är ju ja. när liksom man har föreslagits att följa med på en Mario Party kväll där man liksom dricker gråg och, och hånar varandra för att man är... För att det är så jävla rättvist med Det är ett bra exempel på att testa ens gaming skills. Ja, verkligen. Absolut. Eller så är det ju som spel och var det Ja, men precis, precis. Eller den obligatoriska NOL-turneringen vid, vid jul där. Det var liksom så här. Nej, jag ska inte vara med i år. För att jag <här> spelar inte just nu. Jag <här> det <här> <här> <här> man hade blivit. <här> ja. Ja Du uh, ja. sa det också innan, innan vi började spela in Eller i pausen, jag minns inte Men jag dricker som en 15-åring fortfarande Ja, och jammal ja, Så att sluta spela har ju direkt lett till Att jag haft ett, ha, har ett alkoholproblem <laughs> Vad ni gör allihopa Sluta inte spela Då Precis. blir ni fetalkade Precis eh, Eller om man blir heroinister då, Jag vet inte, det kanske kommer fram I, i skitsnack då som småningom Mm Mm. Ja, men nog om att inte spela nu ska vi ju faktiskt spela allihopa ganska mycket än så länge eller än jo. så länge framöver Anders, hur känner du över att du i princip dumpas rakt in i nästa konsolgeneration? Men det var ju också en viktig detalj i mitt spel och det var ju tajmingen Du var tvungen att göra det innan de nya konsolerna kom Det var väl snarare att Alltså, Försök att minns tillbaka till förra hösten mm -hmm. Vil Vilka spel Såg ni fram emot då? Raymond oh. <laughs> Till Wii U <laughs> Kommer jag ihåg alltså, så fan ja, och, och, och det. <laughs> ja men vad var det? Assassin's Creed 3 Black Ops ja. 2 eh, Ja vad fan var det mer? Liksom? Men det var Luigi's det. Mansion tror jag Det kanske fanns ja. en anledning där till att du tyckte det var så mysigt Niklas Ja det såg Ja, X kom just, där, just det Men mm. det var en sleeper hit där. Det, mm. min, min poäng är att det var ett jävla tråkigt spelår i slutet av förra året. Det, var Och det var väl hade också liksom, varit år, var det inte det? Mm. Ja, det var ju det. Och Bio Bio Shock Infinite skulle ju från början komma till jul men vart ifrån knuffat till mars någon gång. Precis. Det var. Ja, just det. Uh, så att tajmingen var ju viktig inte bara för att en ny generation är på ingång utan även för att det skittråkigt eh, i slutet av en konsolgeneration. Ja. Visst kommer det många bra titlar, men det är ju... Och snyggt är det. Ja, ja som kommer. snyggt det är det, är, absolut. Men det var inte de här... Som sagt, det var två stora spel jag väntade på, och båda var faktiskt framknuffade till ungefär när jag skulle börja spela igen. Ja, precis. GTA och... Eh... South Park. Eller South Park, precis. Mm. Jag är ju en enorm ett enormt stort fan av, av allting Trey Parker och Matt Stone gör så när jag såg att det är som ett, som ett avsnitt fast man får spela det i rollspelsmiljö, alltså, hallå! hallo <laughs> Ja. Ja, nu ver verkar ju liksom, visserligen inte början på nästa konsolgeneration bli speciellt spännande den heller men det är den väl, väl andra sidan aldrig jag skulle nog sätta, säga emot det okay. jag har nog Fast inte sett har... en launch lineup som har varit så varierad Nej, nu ja, precis. Nu får du nästan ta tillbaka det jag sa för att jag tänker ju på eh, typ AAA titlarna men ja. när man ser till, allt, eh, till indie alla indie fokuset som och... har liksom boomat upp nu precis. det är alltså fantastiskt det, det kommer ju nog kanske vara det som definierar den här generationen. Hoppas jag. Mm. Ja, men det, alltså, det började ju började väl med Steam tycker ja. jag. Alltså indiespel har ju alltid funnits, så jag menar Flash-spel av väl alla i smyg på kontoret någon gång. <laughs> ehm, men, men när Steam bröt igenom och etablerade sig så kom ju snart Xbox Live kort efter och med Braid så fick de också en riktigt sån här stor hit från ingenting ja. egentligen. Och, och att det skulle ta sån jävla tid att följa upp det här det har ju kommit bra indiespel på sommaren framförallt, i stort sett varje år. Men det, det fokuset som är nu och att ge utvecklarna att göra det enkelt för utvecklaren det borde väl vara Prio 1 för fan ja <laughs> eller hur? att det, ja. att, de, att de ens går ut med det som någon slags eh, titta vad duktiga vi är. Jag bara får ja, in att det ska vara enkelt utvecklat för konsolen har ni varit stolta det, över att det har varit svårt eller vad fan Kencotirages jävla cellprocessor jag... <laughs> Hände det någonsin någonting med den? Det gjorde inte det va? Ja, det var någon snygg skugga i Killsong två där någonstans. Okay. Det tog så här åtta år att utveckla ett spel som såg ut som en trailer. Men det var, det var, det var säkert en ballskugga för tiden. Det um, lämnade okay. jättemånga avtryck i, i spelhistorien, tycker väl jag personligen. Nej, jag har aldrig spelat spelet så. Ja. Nej, det, det är men, ett bra jag... spel. Det, det, det är faktiskt ett riktigt bra spel. En, en, en, en skön annorlunda ton jämfört med. Ja, vanliga shooter, om ni förstår vilken term jag menar. Mm -hmm. Men det är inte värt det, så att säga, ur den aspekten. Det var inte värt en sjukt komplicerad arkitektur som ingen klarar att utveckla till. Nej. Nej. Så, alltså, Ken Kutträge, han, han var hög på sig själv. Och, och efter PlayStation 2 så kändes väl så cheferna helt jävla osårbara Och, och alltså med handen på hjärta så hoppas jag och, och tror att... PS3-ens misslyckanden som inte är så här jättestora i och med att man ändå vänder på det här skeppet men jag hoppas att det är en, en läxa som Sony kommer läras av länge. Ja, verkligen. Men, men känns det inte lite som att Microsoft, den, alltså ingången till denna generationen är, som Sony var i ingången på förra generationen? Ja, jo, jag förstår hur du tänker men samtidigt så Alltså Microsoft har alltid gjort konsoler som är väldigt nära PC-miljö, vilket är väldigt väldigt smart. För ja, det, det är. Men jag lätt tänker mer att att i, i attityd liksom. Ja, jo absolut. Det är ju mm. Xbox 360, Microsofts PlayStation 2. Ja, mm, det, inte, så, och det gick så jävla bra Och nu förstår vi, Fattar vi inte hur man, man Hur man ska förhålla sig Till sina egna kunder längre Nej, det, det är svårt att sätta fingret på det dock Vad va, va som gjorde att Xbox slut, Xbox 360, tänker jag på mm. Slutade precis. gå så bra Eller att att PCC 3 var... lyckades vända kanske Ja, för, men jag menar Microsoft, de hade en, en period Där det bara boomade ut bra titlar Hela tiden liksom. Mm och varför fortsätter man inte pusha för sina egna studier så ha exklusiva titlar liksom som, som säljer maskiner? För jag menar, det, ja, de, de kör Halo och de kör Gears. Nu är det, inte, det är liksom en annan studie som, som gör Gears. Och, mm. så, men det, alltså, ja, de har Remedy också, ska vi inte glömma. Väldigt ja, skuttiga. Ja, men jag, jag tycker så nu har varit bättre på att ta fram intressanta studier som är in-house, som de liksom kan hålla på själv. Alltså, Ja, du nämnde Little Big Planet liksom. Ja, papar jag, ja, jag, jag namnen på vad de heter. Men... Media molekul. Ja, mm. exakt. Väldigt, väldigt kreativ studio också. Väldigt annorlunda. Ja, och jag, de, har, de har ju. De har ju idag också. Precis, Naughty i dag och de har sacropunch Punch och de hade mm. länge insomniac. yes ja, Väldigt, det. väldigt bra studios tycker jag. Och, och... Mer intressanta om inte annat. Precis. Precis. Lite mer variation även om. Under PS2-eran så släppte Insomnia Insomniac, Ratchet Clank och Sucker Punch släppte Jack and Daxter, om jag inte missminner mig. <laughs> <laughs> och, och, och Naughty Dog släppte... Ja, de släppte också någon sån här 2D... Eller nej, 3D-plattformare. Ja, så Naughty att... Dog var ju Crash Bandicoot, Ja, men de det var gjorde någon, någonting annat efter också, här för mig. Oh, ja, samma. Ja. Men de, de, de, ut, de grenade ju ut till olika spelupplevelser. Och det är väl, det är väl, så här var det. Sucker gjorde Sly Cooper och Not Dog gjorde Jack and Jack Daxter. Daxter. Just det, ja. så var det. De har ju mm. Crash Bandicoot, Jack Dexter, Uncharted och The Last of Us. Yes. Just det. Yes. Det yes. blir bättre och bättre. Dag för dag. Ja. Dog för <laughs> <laughs> <Dog, dog. laughs> Nu tappade jag den tråden vi potentiellt hade någon gång, men... Blir det dag ett köp av Playstation 4 för det Anders? Eh, nej, för att jag inte förboka. Men så ah. fort jag kan köpa så ska jag köpa. Yeah. Och, jag tänker tänk inte hålla på och, och jaga den, för att jag har mycket att spela ändå. Ja. <laughs> men, men jag vill ju ha en, en, en ny maskin. Det har jag väl haft i typ 5 år nu. Mm. Alltså, jag förbokade någon gång vid E3 där. Jag vet inte om det räcker. Vi får se. Liksom. Jag har mm. lite inside source från en, en person som jobbar på GameStop. Okej, okay. var inte på GameStop jag förbokade. Dock. Hen säger dock ja. att de som har bokat innan augusti Jaha. kommer få sin maskin på release ja då får jag hoppas det, jag har min ja. bokning på webbhallen och hoppas kunna ja, pr promenera in och hämta ut den på release dag men jag vet inte, vi får se de brukar ju se väldigt bra på om man har för, alltså deras förbokningssystem har liksom en kapp när de, när de tror att de, de säger har får det de får ah. så kan du inte boka fler spännande, spännande Yeah. Mm. Jag har också är... förbokat min. Jag hoppas att jag får mycket pengar på min fälls. Ja, Xbox har man bara slutat <laughs> tänka på nu. Eftersom, ja, den kommer i januari någon gång, kanske. Jag vet inte. Eller, eller, eller i augusti mm. nästa år. <laughs> det känns alltså, lite så. Jag tänkte säga det också. För jag, jag har ju varit en sony fanboy en gång i tiden. Och jag tycker ju också att har gjort bra grejer. Liksom, ja, även nu med. i, i nyktert vuxet tillstånd. Men ändå måste man ändå ge en eloge till Microsoft, för det där de försökte göra med Xbox One var ju att ta några steg in i framtiden, och de var ju bromsade på det. Nej, Det var och... ingen som förstod riktigt vad de, vad de nej, ville, de, för att de, de kunde inte kommunicera vad de ville. Nej, precis. De presenterade det på ett vd värdigt dåligt sätt. Ja. Men precis. idén med att allting finns där, och att du inte behöver köpa de fysiska kopiorna, att, att, att du kan... Jag, jag gillar ju det här tänket och om några år så kommer vi liksom vara i någon, någon liknande situation och alltså, jag tycker modellen man ska liksom, anamma mest, är väl Steam-modellen Ja, definitivt och de mm. kommer ju med sitt egna OS nu och egna maskiner och allting, så det ja. vi kanske inte ens har, en, har några andra konsoler än, än just Steam-boxar om, om några år <laughs> Det har jag svårt att tro ja, Jag hoppas inte ja. Nu när även Son har gått närmare en PC-arkitektur -ark -ark yep. så, så känns det som att det, ja, det, det är väldigt smart. Jag, tycker, jag kommer ihåg PS4-utannonseringen. Det var liksom många rätt ifyllda. Det var väldigt högt slutbetyg på den presskonferensen. Ja, det var det. De, ja. de, det var liksom, de kunde droppa micken lite och bara gå därifrån och bara... Ja. Ja, när, när de droppade Micken, det var ju på E3. <laughs> ja, jo, det är sant när de total ägde efter Microsofts ja. presskonferens där. Du var nöjd, de måste ha varit att de var efter Microsoft. Då. Oh, de måste ha suttit verkligen. där och tittat på Microsoft konferensen och bara high five att oh hela tiden då bara fiffa we got this guys, we got this guys. Det säger ju också att de inte hade sånt lågt pris på PlayStation 4 innan Microsoft hade ja, gjort det pris. också. Undrar om det stämmer. Jag är tveksam. Ja, ah, kanske. Nej, men jag är faktiskt inte så tveksam. För att, eller, alltså, alla konsoler första åren är ju liksom en förlust är ju planerad. Ja. Det är väl egentligen ja. bara Nintendo som inte har adapterat den eh, <laughs> modellen. Och det, men Nintendo Wii funkade ju väldigt bra för de gick i plus på varje såld konsol och de krossade ju i konsolförsäljningen. Yep. Och Total vann förra generationen ska vi inte glömma bort. Ja, sant. men vi, vi, vi fastnar gärna i Sony-Microsoft-snacket där men Nintendo har sålt skitbra för ja, jag, jag är en Nintendo-fanboy så jag, min, mitt <laughs> Wii står ju fortfarande på, uppe på en bokhylla som en hedersplats i lägenheten fastnat att jag har ett Wii U <laughs> <laughs> ja, jag har inget Wii U men mitt Wii sliter pappert in i sovrummet som Netflix-maskin primärt men det är fint mm. hur som helst, fan vad jag tappar tråden hela jag minns inte vart jag var. Men jag, jag vill vet snacka jag priset på, på Playstation 3, 4. Ja, och precis. 3,8 eller 3,9 alltså känns ganska billigt för Visst, vad man får. För en, för en kraftigare hårdvara än vad Xbox One erbjuder också. Men det är ju det här. är ingen kamera. Det, det är väl det som gör det. Och så och jag, tror, skönt. Jag, jag tror ju inte att, att man, man, man sänkte priset för att gå ännu mer minus. Jag tror snarare att man men vi skiter i kameran mm. och så kan vi sätta det här priset. De gick ju ut med hur mycket de kommer förlora per såld maskin. Och det var inte så här jättemycket. Jag vet att siffran var betydligt större på PlayStation 3. Och vi minns alla hur mycket PlayStation 3 kostade. <laughs> uh -huh. eh, ja. mm. Jo, men vi kan väl komma överens om att eh, spel äntligen alltså, kommer, bli, att det kommer bli jäkligt intressant igen. Precis. Ja. Och det känns väl som ett alldeles yppeligt tillfälle för dig, Anders, då, att eh, börja spela igen? Det här tajmar jag bra, tycker jag. Ja, jag tycker det. Jag dels en ganska fin buffer med spel jag ska liksom hinna i kapp nu innan vi ska börja lista årets spel. Ja, vilken ångest äh... du kommer ha i november då, PS4 kommer, och du sitter där med dina 15 spel som du inte har hunnit spela. Och helvete! <laughs> <laughs> äh, jag hoppas att det inte är så jag hoppas mm. att det inte är så nej, men jag, ska väl, jag ska väl prioritera och, och, och sortera bort det jag inte vill ha helt enkelt mm. det är jag inte så jävla häftigt att spela det är inte så häftigt att spela egentligen det är inte nej. som att man blir mobbad för att du inte har spelat där eller där spelet nej, det nej i vissa kretsar kanske. kanske i våra ja. kretsar <laughs> jag ska se till att mobba dig rejält nästa gång vi ses på GameX <laughs> Varför ja. säger du att vi ska ses på game? Varför för alla för givet att jag ska på GameX? För att, annars blir jag ledsen på det. Ja, men då, kan, då får du börja bli ledsen. Ja, det är återigen oklart in i det sista. Men om jag dyker upp på GameX så är det en se i början av mässan. Okej, okay. då hoppas vi på det. Yes. Och jo. med de dystra GameX-nyheterna <laughs> så rundar vi väl av dagens tema som som var Anders, Nej, som var att alltså Anders <laughs> var eh, hans galna projekt. Ja. Det var det var så fint, Niklas, för du försökte avsluta på en high note och så kom <laughs> jag som ett jävla ankare och bara sänkte hela ja, idén. Det är så jävla typiskt ja. dig. Ja, jag vet, för jag är aldrig positiv. Nej. Nej. Ja. Men, men vi kan väl vara positiva och, och, och välkomna Anders tillbaka till, till tv-spelsvärlden. Det ja. den spelande tv-spelsvärlden -spel -spel. Välkomna tillbaka in, tillbaka in i gemenskapen in i då, vill jag, då, vill jag, då vill jag göra en grej när vi smäller igen helt ja. eh, Joel ja? Jag ger dig 1500 spänn <laughs> Och då ska du gå Och handla tre spel till mig som jag har missat Under mitt år, vilka blir det då? Oj um, hmm. äh, Det blir damn, say, Devil May Cry mm. uh, Det är nummer ett man måste nästan ta fram min eh uh, vilken min... nummer ett menast då? det uh, lästavas. Utan ja. Ah. Bara, ah. bara så. Ah, Okej. Okay. Okay, okay. <laughs> det, det var kort och ah, ja, jag, ty, jag, jag tyckte det var så bra så jag, ja, definitivt. Bättre än när han Ja. Ja, ja tror, det håller ah, jag med det, också. Var, äh, okay, det var det var det med. var lite snabbt det, det ja, men jag. Men, jo, jag, jag tror nog fan det så alltså. Ja, jag kan inte uttala mig i fråga men jag vet att Uncharted 2 är väldigt så här, befäst i mig. Det är ett oh, väldigt I mig också. minne När mm. jag spelade det, det. sen. Uncharted är en av mina favoritserier men då tycker jag nog ändå att det uh, läste vad sladduk för gärna. Mm. Yes. Ja, och de andra tonen. Eh, ja. Puppeteer tycker jag. Oj. Ja, men jag tycker det är en jättefin fin upplevelse. Det, och det, det är schysst platforming, liksom. Mm, mm, Hon uh, skön liksom spelkänsla. Uh, och sen så tror jag för jag Okej, okej, Jag hade fantastisk ja. kul med det. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Nicklas. Det ja. mm. har ja, du Två film. Jag har tusen spänn kvar. Oj. Alltså, rayman Legends ligger ju långt där uppe. Mm. För att det är så jäkla fint och så jäkla kul i uh, multiplayer. Och sen så ja. Alltså. ja. <laughs> Jag hade ju löjligt roligt med både Tomb Raider och Far Cry 3. Mm. Far Cry 3 är gratis för PS Plusarna nästa månad, såg jag. Mm. Just det. Då, då ska du spela det och så har jag 500 spänn kvar. Ha, ha, så kan ha, ha, du ju ta Tomb Raider då. Nu <laughs> blev det ju AAA-spel, tre stycken. Det är lite tråkigt kanske, men... <laughs> fan, ja... Jag har inte spelat klart Super Meat Boy, så jag får väl gå på det sen. Ja det ska du definitivt göra yes. fan, du har ju inte spelat Wii U eller? Nej, Nej. Nintendo Land det, är ju det var ett sånt här tillfälle då jag bara kände mig dum i hela kroppen, för det var ju jubilass <laughs> när jag var och på och Ludde uppe i jävla och så var Tom, kom Tommy också och skulle, de skulle vilja spela in något Fred and Tom, eller jag, jag vet inte Jo, de spelade inför den Tom För jag satt bredvid och höll på att dö för att de är så sjuka i huvudet <laughs> Hur som helst så kom Tommy och var så glad Man såg liksom på Tommy Att han var så glad och det är inte så ofta det händer med Tommy När man träffar han Utan han, han, han, han, han liksom har sitt, sin persona Så För att han, då skulle vi spela Nintendo Land Hade han räknat ut, vi tre ja, Det gick inte Tillsammans Det gick ju inte Så jag fick, göra, jag fick liksom göra han ledsen mm. och då, Man vill inte det An Nintendo Land skulle du spela Ah, jo, men det så skitmysigt ut. Mm. Definitivt. Och men, nu, nu har du ju speltipsen här, för det var kanske inga, var inga som kom som en chock då. Jo, men kanske ett Ja, papeter var ju oväntat. Mm. Ja, nej, men jag tycker faktiskt det är riktigt bra. Han ja, är ju verkligen flyg under radan som vi var inne på. Ja, uh -huh. men verkligen, verkligen. Uh, det, jag kommer ihåg jag sa uh, för, för ett och ett halvt år sedan eller vad det var. Mm. Någon som hade länkat en Youtube-länk bara. Och mm. Det är det enda jag på princip har sett. Och det var verkligen så... så men det är precis... Det är Little Big Plan fast utom alla de här jobbiga byggdelarna. Med, och, och liksom... Jag vet inte, det känns mer... Alltså historien känns mer välputsad. Och liksom, och alla, liksom alla grejerna du gör känns liksom betydligt... Alltså känns, Det är ju mer, mer sammansatt på ett helt annat sätt än little, little big planet. All right. Ja, det måste jag också mm. skaffa det här för det. Mm, lite synd. Vi fick det som eh, en kod. Annars hade jag, hade jag kunnat skicka ut det till folk. Ja, det var väl mm. mitt fel. Jag som ber om koder oftast för att det är smidigare nej, nej, nej, att dela så ut. Så. Nu vet ju jag att du har velat avsluta det här programmet länge, Niklas. Men nu kom en till fråga. Du får <laughs> fråga precis hur mycket du vill, Anders. Ja, men... För jag känner igen ditt resonemang här att okej, nu måste jag också spela det här. Mm. Om vi betalade för spel, ja. alla spel, skulle vi ha samma typ av sätt att se på det då? Nej, men då Man måste spela allt. Liksom. Då hade jag nog kanske känt att papeter var en sån grej som just eftersom det hade flugit under radan så hade jag velat köpa det. Mm. Och ha det, lite att ha det i hyllan och sådär, och folk ja oh, vad är det för någonting? Jag bara, oh, har du inte spelat det? Oh, har du missat någonting? Får man känna sig lite, <laughs> eh, man känna sig lite, lite som en kondissör mm, som mm, har bra koll liksom. Mm. Som, att se ett, som att se ett band innan de har breakat. Liksom. Eller hur? Jag spelade Puppetero innan det var coolt. Aha, precis. Innan det var, <laughs> eller så här, när, när det var hipster liksom. Jag vill minnas att både du och jag spelade Journey innan det släpptes. Ja. Och, och på en recension när liksom embargot släpptes och berömde varandras recensioner om jag inte jag tror det är en av få gånger som jag faktiskt har liksom haft en tidsinställd recension på en minut efter embargosläppet. Ja, jag, jag sitter ju och väntar på sekunden snarare. Ja. Får vara först. <skratt> Nej, det gör inte. Det gör jag inte. Du borde bli journalist, eh, Anders. <laughs> först, först, sen bäst. är väl lite mantra som man. Som Men många... om man är bäst per automatik så behöver man inte tänka på det här, vet du? Ja, ah. ah, du tänker så. <laughs> mm, mm, mm. All right. det... nu, nu ska jag inte ställa några frågor, jag lovar. Det, det får du, du, får, du får ringa in frågor i efterhand, i så fall så får jag klippa in dem eh, emellan eh, någon eh, pausmusik någonstans. Mm, mm, mm, för det är det dags att runda av den här podden som inte blir alldeles för långrandiga, oavsett hur trevligt det är att uh, ha dig här, eller ha dig här i, i våra öron, Anders. Den, den hypotetiska Skype-studion. Ja, precis. <laughs> precis. Uh, då kan ju du få, eftersom vi inte har pluggat uh, svampriker tillräckligt det här avsnittet, så kan ju du få uh, gå igenom lite vad man hittar dig på sociala medier och sådär. Om man vill komma i kontakt med Anders, så gör man då? Oj, eh, du faxar? Nej, det gör ju inte. <skratt> har du en personsökare eller? Jag har inte det heller tyvärr. Ah, jag, har, jag har en mobil men jag tycker inte om att lämna ut det. Men jag Nej. finns på hitta.se om man vill ringa mig. Annars så hittar man ju mig på svampriket.se i, i huvudsak. Eh, där jag nu är mera då, officiellt, är chefredaktör. The boss. Yes, annars så finns jag ju på sociala medier eller på Twitter så heter jag som mitt efternamn Stavas förutom som istället blir ett o så det blir Brunlof. Jättedumt att jag inte har något smart nick där, men jag, liksom, jag har alltid brottats med mitt efternamn så att det blir att jag ska fortsätta med det bara för att det är så jag lever mitt liv även ja nå någonting att jag håller. Jag hade ju gärna haft mitt efternamn som eh, bara det som Twitter eh, nick, men det är ju något thailandsk skit som har så det går inte. <laughs> för, för mejla fråga. Ja. Ah. Nej, annars vet jag väl inte. Jag, jag hörs väl då och då. Skitsnack kommer ju tillbaka i, någon gång i höst och sen så hörs jag väl i nästa svamppod i alla fall. Mm. Det, där jag fortsätter prata om saker jag inte gjort och saker jag har gjort nu under den här veckan som kommer. Hur lång tid kommer det ta innan du kan sluta snacka om att du inte har spelat ett år? Ja ah, du, det var en bra fråga. Det är en fråga ingen har ställt faktiskt. Mm -hmm. Men i och med att jag sitter och refererar till saker så här, sju, åtta år tillbaka i tiden nu, som att det nyss hände, så... Ganska lång tid, skulle jag gissa. Det här är dina 15 minutes, Anders. Du kommer för evigt bli känd som killen som inte spelade på ett år. Ja, men det var väl bra. Det är ju i alla fall. Det är väl det viktigaste, eller? Ja, det är det vi alla stävar efter. Big brother-mentalitet. Liksom. Precis. Precis. Mm. Och vi vill ju också bli kända, jag och Joel. Så... Och hittar ni ju på såklart på krade.se där vi har vår blogg där det händer lite allt möjligt förutom den här podcasten ja. facebook.com snedstack om jag inte har helt fel ja. youtube kanal etcetera etc jag finns på twitter på Niklas Sintorn och Joel att uh, tefnord t-e-h-f-n-o-r-d Det var ju inte så eller? Nej, det var inte Nej så det. men jag menar Joel Persson, ja, det finns nog en del, del Joel Persson på Twitter ja, men det, man, man kan bygga någonting från JP. p ja, för får det heta in the yes. <laughs> uh, Jag tänkte bara jag plugga en grej uh, Jag tror att vi kommer och köra eller jag och Henke och eh, tysk Niklas eller Niklas 2 som jag gillar att kalla honom ja precis eh, vi körde ju genom eh, Outlast eh, i, i, när kredivalen nästan hade slutat när de flesta hade åkt hem eh, och det spelade vi in eh, och det kommer antagligen upp i veckan här tror jag på bloggen där kan man säga oss klura pussel, bli skrämda och leka med derp Mario. Håll utsig efter en ny Let's Play-serie helt enkelt. Ja. Och med det så är det väl tack och hej för den här gången och vi ses nästa gång. Nu har vi haft ett litet uppehåll. Ett tag, men det är det slut med nu. för att Nu är vi tillbaka ja. från semester och ja, ledigheter och jobb och allt möjligt och allt det här som vanligt igen. Ja. Så nu kör vi på. Vi passar på att eh, riktigt stort tack till Anders Brunlöf. Ja, en gång stort tack. Men, tack så mycket tillbaka. Det var fantastiskt kul att du eh, ville vara med. Nu har ni lärt er att tar man in en Brunlöf så kommer han att styra och prata alldeles för länge. Men det är så skönt. Men detta blir ändå inte vårt längsta avsnitt i vilket fall. Så du, du kan vara lugn. Ah, hur, hur långt är det att längsta avsnitt? Oj, Två och en halv timme ja. tror jag. Nej, Det är ju små mer. potatis i mina kretsar. Men, ja, ja, ja. <laughs> jag får väl gästa snart förstår. igen då. Jag, jag kanske kan gästa i nästa avsnitt och prata om alla spel jag har spelat. Ja, kanske ja. Eller så tar Absolut. du bara över den här podcasten Så alltså är det du som bestämmer vem som ska vara med i vilka avsnitt Ah, ah så so, so, so Browncast Ja <laughs> så det är så det bra. Brun, br, Ja, Bruncast <laughs> Brunlöf takes over eh, Nästa avsnitt eh, Av Bruncast eh, <laughs> Är det alltså Anders Brunlöf som eh, Styr och ställer och eh, ni slipper höra på eh, Vare sig mig eller Joel I framtiden ja yep. Och med det säger, säger vi eh, tack så mycket för att ni lyssnade, och vi hörs nästa gång. Tjena hej! Hej då! Hej hej. Nej, vad läskig. retoresan.se råkar jag gå in på.